Або зникає. Баби побрали на той світ, натякаючи на звичай ховати літніх жінок майже завжди в міці. Та в деяких, як, наприклад, у Козелецькому повіті на Чернігівщині, не тільки що існує, але й знаходиться в ужитку, як у старих жінок, так і у молодець. А роблять намітку з льняних, рідше конопляних ниток. Та найбільше з ниток сирового шовку особливо понад Дніпром, в Київському та Канівському повітах. Вона має форму довгого від 4 до 5 метрів та не дуже широкого 60-70 сантиметрів полотнища, майже завжди білого і тільки часом у дуже старих жінок темно-димної барви. Прасують її не праскою, а галом, це іноді кам'яною, а найчастіше шкляною кулею трохи більшою, ніж великий помаранець. Для цього дві жінки тримають намітку за кінці та котять по ній гало. Носять намітку, а в ріжних місцевостях ріжно. Іноді її зав'язують на кшталт низького, а в інших місцях – ширшого циліндра. Іноді в формі досить високого зрізаного конуса – що від нього фалди стирчать до переду голови, а то з боків, найріжноманітнішим способом. Кінці намітки зв'язують або сколюють ззаду та спускають їх по спині, іноді майже до самої землі. Іноді, особливо у старих жінок, частина намітки, складена в кілька разів, обрамляє ціле лице, проходячи під підборіддям. А взагалі, намітка – це святочне головне вкриття. Її вдягають, ідучи в гості до церкви або на смерть. Інше біле головне вкриття, що зустрічається тільки в північній смузі України, являє собою, на нашу думку, ріжні та більш-менш далекі відміни намітки. Українки Городенщини та деяких місцевостей Північної Волині це головне вкриття з полотна носять майже зовсім таким самим способом, як і намітку, обмотуючи лице та спускаючи кінці на плечі і на спину. У бойків замість намітки носять так звану півку. Півка – це досить великий чотирикутний шматок полотна чи бавовняної тканини, один його край іноді вишитий вузенькою смужкою. Півку одягають таким способом, щоб ця смужка приходилась над лобом, а рештою півки обмотують голову, а в ріжних місцевостях ріжно. У побуці, брязі та інших селах, потичії мізуні та чачви, доломниці, півкою обмотують голову, або краще сказати – Тім'я досить тісно. Потім зав'язують її навколо голови вишитим краєм, а решта півки спадає на плечі та на спину і становить щось подібне до короткої та щільної фати. В інших місцевостях півку чи рантух сильно крохмалять та роблять з неї щось на кшталт ореолу навколо голови, що дуже нагадує старовинне єгипетське головне вкриття. На півночі Волині та в північних частинах Київщини та Чернігівщини це біле вкриття доходить до розмірів невеликої хустки, часто затканою вузенькою червоною смужкою по краях, або з досить широкими вибаглими вишивками по краях та по кутах. Такими хустками або просто покривають голову зав'язуючи кінці спереду під підборіддям, чи ззаду під волоссям, або зав'язують ними голову ріжними способами. Ця ріжнича способів зав'язування та вишивки надає головному вкриттю жінок північної смуги України велику різноманітність, Але основний та архаїчний характер його, що полягає в білій барві, все-таки заховується – Хочого і змінюють поволі барвисті хустки, на які приходить потрохи мода з півдня. Барвисті хустки.